Ніна з Оксаною, перебиваючи одна одну, називали відомі їм хвороби зі згаданою ознакою. «Ні», – захитала головою лікар, – дитина здорова, принаймні фізично. Ніна обережно припустила, «А може в неї щось із головою?» «В неї важкий стрес після розриву з матір'ю, хай мені що хоч кажуть, та я вважаю, що це наслідок психічної травми». «А що з матір'ю дівчини померла? Майже. То що ж робити?» – зовсім розгубившись, запитала Ніна. «Все можливе». Катерина Михайлівна помітила, що манна каша виливається у дівчинки з рота. «Ну, ти наїлася». «Ніно Дмитрівно, ви хочете особисто зайнятися цікавим клінічним випадком?» «Так», – не дуже впевнено погодилася Ніна. «То можете починати», – розпорядилася лікар. «Оксану Павлівну, ви допоможете мені з іншими хворими». «Як її звуть?» Ніна нас догнали, їх уже у коридорі. У будинку малятка її назвали Валентина Іванівна Безрідна. Зрозуміло? Дівчина повернулася у залиту сонцем палату і відчинила вікно та з насолодою вдихнула свіжого повітря але тієї ж миті нахилилася до дитини. Маленька лежала у калюжі, з рота стікали залишки каші. Валя була зовсім не схожа на дітей, що їх колись бачила Ніна. Здорова дитина не могла б отак незрушно лежати цілий день, не реагуючи навіть на мокрі штанці. До того ж діти повинні постійно щось вигукувати, бавитися та добре їсти. Дивлячись на маленьку, з очима старої, Ніна на мить відчула переляк та безпорадність, але наступної ж секунди опанувала себе. Вона вирішила обрати радісний тон розмови та впевнену манеру поведінки. «Не годиться дівчинці купатися у нечистотах, Валентинко», – трохи тремтячим голосом почала студентка, беручи дитину на руки. Зараз ми витремо та просушимо матрацика, змінимо штанці та сорочку, а потім підемо кудись, може на двір. Валю, скажи мені, чи давно ти гуляла на дворі? Перевдягаючи малечу, Ніна говорила далі. Тепер ми підемо гуляти в парк. Там такі великі дерева та маленькі квіточки. Я навчу тебе розрізняти кольори, трохи походимо. Ти ж велика дівчинка. Маєш знати, що існує горшечок, я тобі його покажу, і ти зрозумієш, що туди ходити не важко. А хочеш, я пригощу тебе печивом. Ага, забула, воно роздягальні, відкрию тобі таємницю. Я теж не їла б цю бридку манку, я її терпіти не можу. Через службовий вихід вони вийшли на квітучу липову алею, яку Ніна назвала парком. Біля бордюру цвіли фіалки. Ніна присіла, тримаючи малу на колінах, і почала пояснювати, що вони бачать. Барвиста гра літньої природи залишила Валю цілком байдужою. Вона мружилася та ховалася від спекотного літнього сонця. Тільки великий лінивий джміль, що повільно перелітав з квітки на квітку, привернув її увагу. – Бачиш, джміль, – помітила Ніна. – Усі щось роблять, працюють, ти теж виростеш, навчишся у школі і щось робитимеш. Дивлячись на воскову блідість дитини, Ніна засумнівалася у такій можливості. З вікна хтось заволав. – Хто це там ходить у дворі? Це службова територія. – Я студентка. Мені Катерина Михайлівна дозволила прогулятися з малою. Вигукнула Ніна. Від дужого голосу Валя здригнулася та притулилася ближче. «Не бійся, я з тобою». Цього дня нагодувати малу так і не вийшло. Валя категорично відмовилася і від печива, і від яблука. Ніна залишилася на тумбочці так, щоб можна було дістати дитині. Пішла нова вихователька вже перед вечерею. «До завтра, доню». Поцілувала вона малу. Ніні спало на думку, що дівчинка не реагує на ім'я Валя, тому що звикла до іншого треба буде завтра ж взяти історію хвороби безрідної, може, там щось знайдеться. Наступного ранку, після п'ятихвинки, Ніна підійшла до Катерини Михайлівни. Відмовляєшся, нудно ще когось тобі дати не припиняючись писати і не підводячи голови, запитала лікар. «Я б хотіла ознайомитися з історією хвороби. Мені цікаво, але я можу займатися ще чимось». Катерина Михайлівна постукала ручкою по столу і глянула на Ніну. «Чимось, якось, кимось, не люблю таких слів. Коли прийдеш на роботу, буде тобі досить клопоту, а поки що даю тобі тиждень». А далі подивимось. Історію в моїй шафі можеш почитати і висловити свої зауваження». Ніна одразу подивилася графу батьки. Там була просто риска. Дитину привезли з будинку малюка три дні тому у стані крайньої виснаженості. У анамнезі життя теж не було нічого, що могло б пояснити важкий стан дитини. «За інформації», – зауважила Ніна – я не можу остаточно зрозуміти, що саме викликало психічний розлад».